Богдан Лепкий З-під Полтави до Бендер Історична повість Видавництво художньої літератури Дніпро Київ, 1992 рік Читає Андрій Вільколик Ця книжка завершує цикл повістей Богдана Лепкого про гетьманів Івана Мазепу повісті «Мотря», «Не вбивай» та «Батурин» вийшла у видавництві Дніпро 1992 року. Опублікував її вже після смерті автора його брат Лев Лепкий. Смеркалося. На світі був день, але Чуйкевичу відтмарилося в очах. Насилу розплющував їх. І тоді поза валами ранених і трупів десь далеко на виднокрузі бачив сонце червоне, як велетенська рана. Хтось небо простромив мечем, З нього лилася кров. Багато її, всі поля червоні, Увесь світ. Столив повіки, Не дивитися, не бачити. Та біль не дає. Пробував ворухнутися. Сто свічок спалахнуло в очах. чорно, спати хочеться. Спати, щоб болю не чути, І болю, і жаги, Бо жага пекуча ще від болю. Є знебіння прилип, У грудях вогнем палить. Але що це з ним? Де він? Ага, під Полтавою, а там рискла. Ох, коли б із під тих трупів добутись, може, і до ворскли до Оліксі, з якою насолодою зачерпнув би долоні і пив би пив. Хотів рушити ногою та годі, вона лежала на чиїй спині, привалена, як колодою іншим трупом. Ті вже не чують болю. Щасливі. І цей направо, і той наліво, і всі вони, що лежать кругом валами. Ще так недавно голо тут, Кликотіло людське море, Тепер його хвилі немов скам'яніли, Тільки десь ворухнеться ще, Зойкне, застогне, крикне, Пручається, Один через одного перевалюється, Як у кошелику кураки. А на полях валують дими, Ніби мариво якесь із кадильницею ходить, Над трупами кадить, Похорони справляє. Невже ж і його загрибуть? Зжахнувся. З'явиться, немов опир З несамовитими очима Вирнула перед ним Чуйкевич задивився в ті очі Чуючи, як вони ростуть, більшують А він маліє Щораз маліє, аж до порошинки Збудив його біль у костях Свердлило, до серця добирались Треба щось діяти Так годі довше Прийдуть, подумають Вмерлець і жбурнуть Разом з іншими в яму Розпачливо бігав по закамарках нізку, збираючи шматочки свідомості. Розсипалися, як порухно, кликав на поміч силу волі і, неначе тінь її побачив, чіплявся до себе, горнув. Як це все сталося? Силкувався нав'язати нитку. Так, був тоді гарячий день. Два різні буруни насунули на себе, а вдарили гарматні громи, почався бій. До гетьмана від короля гнався кінно зі штафетою Примітка Штафета, естафета І здавалося, що все гаразд, наші перемагають Та нараз зчинилася у шведів метушня Королю бити, коли не живе, огори нам шведи Але що далі не тямить, Дум рветься Чого ж це ті люди так стогнуть, харчать і краскаються? Чому не відженуть мух, Щоб пообсідали купами роти і очі? Це ж гидке, нестерпне, Що думати не дає, Тоді, як він із усією натугою гадки пов'язує. Так, короля принесли до обозу. Він блідий, без пам'яті, Нога в нього, як колода, посиніла. Шведи безрадні, потратили голови. Ніхто не відає, що і куди. Тільки Левенгафт, як у лихорадці, трясучи руками, старається переконати генералів, що треба залишити всі вантажі, коні відвозів, роздати пішим та щодуху відв'язатися від ворога, як це він зробив під лісною. І старшини тієї гадки, тільки вони хотіли б відступати з усім добром. Але хто видасть наказ, як король безпритомний, немов мерлець на марах, а шведські генерали не в злагоді з собою? Положення жахливе, земля горить під ногами. Несподівано з'являється Понятовський. Короля на повозку, ще на сором москалям попаде в руки. І не докінчив, бо очі всіх завернулися на Курєву, що неслась від середини бойовища. На лівому крилі кипів ще бій. Там запрошці поляки і рештки шведів відбивали ворога, гупили устанку гармати, клекотіла мушкетна пальба. Та праве крило пішло в розтіч. І в центрі пустка В цій самий прірві Немов повітряна труба Кітлувала в бік обозу курява, Неслися дикі верески І скажене виття Генерал Левенгафт Підняв далеко вид до очей Довго дивлявся Але й не міг визнатись, Що це за мара Аж дідуган-запорожець Що опорядкував возами Прислонивши дашком долоні очі Зразу відгадав Калмуки, псявіри. До бою вони не те, але в обозі накоїти лиха вміють, до нас закрадаються. Вмить обозники кинулись до возів, старшини посідали на коні, та, на щастя, калмуки завернули. А за хвилинку від лівого крила, де йшла ще битва, причвелував гурт кінних поляки, козаки та ще декілька шведів. Вкриті курявою, запечені сонцем. Чортівські блискали очима. Були між ними і поранені, один швед зісунувся по шиї верхівці на землю. Його підхопили на руки, але він тільки зітхнув у смертних судорогах і сконав. «Це зісвити Піпера швед», – пояснив понятовському якийсь поляк-старшина. Піпера наскочили калмуки, і він, як наполоханий заєць, вігнався простому скалям у руки. Буває у шведів, відповів Понятовський. Тому нам тепер, панове, самим треба подбати про себе. Чого дочекаємось заложеними руками? Пропадемо ні за цапову душу. Давайте короля на повозку і до гетьмана. Він же ж господар цієї землі найкраще порадить. Гетьман, хоч не здужив, не тратив надії. Пригода з Піпером теж не здивувала його. Знав шведів, добрі з них вояки. «Коли йдуть уперед, та при невдачі, якщо не стане верховода, розбігається немов вівці без барана. Чуйкевич, сотник Чуйкевич!» І Чуйк...